Ali koliko je bošnjaka, koji da su vidjeli naslovna, lepa, ružna brena? Deset hiljada poniđenih duša. E'udhu billahi mine shaitan rajeem. Da bi po ko koji put pokazali da je to narod bez identiteta. Narod koji nema časti. Ideš da slušaš onu koja je 94. pjevala. Ubijajte balije.